kanboko xartzeana itsasutik xartzen girelarik kanbora ta 3 hektareako e, lujeremu bat bada. Lur bat gaujiguna hartzain batek erabiltzen duena, luj lehun bat kalitate hautikoa laborantxari begira eta ohen gainean bada proiektu bat, Proiektu horren lehen etapa da, beraz e, eraiki garri gisa kalifikatua izaitea. Orduan, uh, gu gira gauk, PLU proiektu hori hemen bozkatua izanen baita, eta nahi genituen uh, sentsibilizatu autetxiak proiektu hori uh, astapenetik beretik geldi dezaten.